دید ملایدو پتیاد ساتی اشادی توید سنت کے سر ایند شیدیز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر رو سوادی پروپریٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-1024 او چا دامویلی ری چې کیدیش رو شعبان نا ابتدا شوییو در رمضان پاخیری که داغی اختتام بوشی پوراوالی او بہتر قوال داری چی دام دک کش پڑا دلیلتو القدر چی پاگی کردی قرآن و مجیدو نزول شروع شویم دی او دی اسمان تا اللہ محبوظ نراغ لیم دی برکت نا کش پڑا اِنَّا کُنَّا مُنذِرین الله مخلوق یری انزار ولور کی داګه ناکارا انجام نه یری چخپل اسلاو کې اللہ الله صفاتہ منزلون دی انزلنا منذرون دی یراونکو فی یذراقو قدیش پګه فیصله کول شي كل امر حکیم حری اوکار محکم کړه کے وخت دپار چ الله سو فیصله کړی او ملائک پاګې باندې مقرری دی او ته وداواله کوي دا په سلیقه کې د مخلوق بارکی الله ہی ایک کئی اور اس طبیعہ پل پاک بندگان پاگے مقرر کی سنگچ ملیک مقرر دی پیو یو کاربان دی پس دا داغو دشان سرخائی اور داغو خاص ثابتہ او اصول لی امرم منعنگنا امروز منگد طرفنا انا کننا مرسلین یقنا منگیو لیگن کی اللہ مرسل ام بیائر علی گلی ملائک را لې کې دنیا تا او کتابونه ملائک لري مخ کې وې نازلونکو رحمتاً من ربک دا رحمت دره دروازه دarabangsa نه چې خلق ته اجازه کتاب رونه او پیغمبر امالایک را لې کې د دنیا تا دوستا درب صفات هغه د نړۍ چې هغه رب دې بانون کې مخلوق انه هو سميع الالم یقنون اللہ اوریدن کی اپو دا دا السمیع و او دا جواب درشو بہے چه مونگا و تاواز کو لکی دیشو چه ووری اللہ بیوط ووری دا اوکورو تا کار پی کی کی نوڑی رو خلقو دا دلیل لی یا روی کار پی کی کتاب کراری لید چه کار پی کی کی نو کار کو اللہ کیو داو نوئے چکار پی کی گئی چو دا دیوی خبیارو پچھرکو کفر کے شک نپادی کی گئی چو تدھے آوازونا غیر اللہ تاکے اواقی دارے باغا باندے و ساتے علا داو موئے چکار پی کی گئی تصدیق لیولاو موکو دا سو نوئے دا خوڑی رضا سلم خبرہ سنگ با آوری و گنشتا سنگ با وینی سترگیشتا سنگ با راجز پیکار کی ايم دا لازمش تا څو مبارزه ته جوچا داواز کې ستا په جګه آګه پويته پجون کې نه تا پیې دې چې تاسو کې آو تر جو داواز کې نداوله د الله بار کې ستا یقینا وك دنيشت چې کنه حاجت پور کې ما شیطان دې خبره ورته مخه تک لري چې کار پکې کیږي یا دا او سي دا يا دې الله تو وينو یا يا مونګونه ګاريو نو ضم رہو کہ جدی پاک اشرک کے ارتقی این نو هو السمیع والعلیم بغیر داسباب اور دا انداد اللہ کار او اللہ خپل بل صفات بلچا لنو ورکی رب السماوات والارض وما لاینہما رب الدراسوان ذسمکو الارج بمین تدی دوار کیدی نوغات پروزا داغن او غواڑا او بل صفات بلچا لنو ورکی تسنگ داوی این کو ان تو ممکنین کې جریان تاسو یقین کوونکې کستا سو بده بدن کې د اعلیهیتې چې تاسو سوچ کولې شي یقین کولې شي نو یقین په دې خبرو کې لا اله الا هو نام صفات پیغمبر الله نشته لري لایق د عبادت مگر خاص اقده لا اله الا هو نشته لري بغیر اسباب اورې دونکو نشت ده بغیر اسبابو پویدنکی اللہو مگر خاص اگرده چه بی اسبابو او ری نشتا ویرلس نشتا نو سنشتا اتویدو تاواز کوم او ری زمان پکار رازی زمان امداد کوریشی زمان حال خبر ده چه دا او سڑیو سادی پیو بانده نو قرآن پیرت کی خوا انہو هو سمیعو لالی چه دا سبتو نظر لالی بل چلی لیتی لا اله الا الله بل جل جلاله سبتنور خاص ذات صفات يحيي ويميت وما اتم اغا جون دي کول کي اغا مله کول کي اغا محيي و مميته چا ور نه چاله دنور کي چاله مرغراولي ربكم و رب ابيكم الاولين رب استازو او رب دې مشرانو استازو منو داوست ته باندې نوغ دي نوچ دي کله نو په دنيا کي نو رد کارچا چلو ہا داننجو لدمرا زموارے و کلشی وی دی چې دا بيماري لرکی دا کار کې دا حاجت پر کې نو چې دې کلنونو دا کارونه چا کولو او ته پدرا دا کارونه ورچا کولو دا د مشركانو ذہن نه ښه چې بس دیو دی کارونه کې دا زموارې دی تبو ته چې استاد او استادو د مشرانو رب علالائے <سؤال> عادت چومتای نو دې چې نن نه دا کار چا کوله الله کول نو څه ولنه شي کوله بل هموو بشکري لعبان بلکې دې بشکری لوبکې ټوکې جوړ کړې دې دین نا آجو قیمتي عقایده نه شکې پرات دي او استهزاء لوبکې فرض عقب انتظار کوي تا يومت اذ سما طارو شراشاد اسمان راولي راولي د اسمان مبين یو لوګي ښکارا سو خواګلوګي یادي چې قیامت کې برازي نو هغه مخ کې یو صورت کې ذکر کړو همین سجده کې چې اسمانونه لانو جوړ شي ولدا لوګي نو دا اسمانونه به بیا خپل اصل ته واپس شي لوګي نو پایې کې وجہ سے حالچه کافرو باندې خو به اوشره دي چې سو وختي امامن هم چې نغي بنده وځه یقین قدري یو دا قول دې دغه یادي چې قیامت دویم دا چې کله دې مقابله شروع کړه نو نبی علیه السلام سوال وکړ نو د خلکو باندې قحط راغی اغه سمامه بینه آ خال ورته وی ډیر دار سوالوم دې مشرکان له به هر فرایې کې له خپل نو بدا اروز کې هغه ایمان راوړو نو په دې باندې خپل امداد باندې نو دې را چې و بیت کې شو چې او ونی بوطیارس لگیاوو خوالل بی لوگا بلی راگلت نو کل جقا حطره شی او پا دقا دوران کی یو ساری برا گورن در اسمان وطور اخکاری ولی اوگی کنا یادا باران نا بند او انتہائی سوکلا جوڑا شی سختی نو قدرتی پا در اسمان کی در دا زور درس براوخی جمع شی لوگی اخکاری نو جزاز عذاب تراشی یقشن نافا جبته داخل ق دا قام كي ولا ولي جبني الحق لاغلو قدمت يا موت خبر شنو بيا هذا عذاب اليم دع عذابك ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون يا رب زموا لركزمنا عذاب من غير مؤمنان من يقين كونكيو بهاجا تشوي ان لهم الذكر الله وي سرين بشيء جديد باريمان او عبره غسل وقع د جاهم رارسول او او راغلي د دا پ غم برخ کاره ثم توان بیا وړ د داغه وقالو مععلم مجنون او چې خ شوي د لوان دته خووت شوي تعري چا تقول د دا خبرې دګړه د پ غمبر باه کې دا دامون عذااب ل بیا باغ اخفل کار کی انا کاشفو قليلا لكن یقینا منگا لرکون کی او دی عذاب لگا لگو اخلا انکم عائدون یقینا تاسوا بسکیدون کیا ہے بیا باغ کار کوا ہے ابو سوفیان راغی نبی علیہ السلام تے پر عیادو کوا چطا سوالو کوا سوال والاو کوا حالات سمشو او ملک عباد شو او بیا باغ اخفل کار کوا مقابلہ داشان دا پرانیان واقعات پراند کرکی او ما مخکوم چاري باندې هم د حالت چاله به عذاب راوست نوڅه کې بهوالي موسی عليه السلام چاله به عذاب بدلر نو بیا به کار پرانځلو ما کړو يوم انا را تويصول ماته کبره پا اور چمون بهونه سو لو يو زرا لوي نيول قیامت راوست يا أغا دنيوي عذاب جدي هون يصور دير تسخته سر إننا من تقيمون يقنن منجا انتقام غصن انت كيو حديثة فضاور كون كيو نمو نذكر كيد تقويف دنيوي واقع ده فرعون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ويقنن أزميق تلمم مخشرة دينا فقوم فرعون وجاءهم رسول كريم وراغل هديتا پیغمبر عزت من موسى عليه السلام او دیتے ہوئے اَنْ اَدُّو الَيَّا عِبَادَ اللَّهُ شیتاثو را پریدہ مہاتا بان دیاندہ اللہ پریدہ بان اسرائیل لے اللہ بان دیاں نی بده بان دے ضلمنہ مکوئے اقبل غلامینے ازاد کئے اَنْ اَدُّو الَيَّا عِبَادَ اللَّهُ یا معنی کی اَنْ اَدُو الَيَّا عِبَادَ اللَّهُ مَا تَ ادا کے يا داشد اللہ ذا فاندیان ما ترا فریضا من اسرائيل عبدی ظلمن مكوه انی لكم رسول امین یقنون ذا ستا و دفارا پیغمبر یما امان الدار و اللہ تعالو على اللہ اتازو زیاتي مكوهد اللہ مقابل لکی زال تبایم اللہ توی انی آتیکم بسلطان مبین یقنون ذا ستا بسلطان مبین فدل اسکار سراء معجزی سراء فانی او یا کینن زو بناوالم پرب زما رستا سو د دې خبر نه جتا سو ما ولای ځان محلہ کوي کما گزار کوي ندا بداسي له غزان چ تبا کوي نو ک ایمان نروړي او نیمل ګری کېږي کم اس کم دا کوم کوي و الا ن تؤمنو لي جرزازو ایمان نروړي پما با باندې فاذلون نو جداشه زمانہ زمانہ بيارتا شي ته زه دي بوزما به اسرائيل نوما تمه تر کاولت مزور لګي نقصان مکه تا واست به غره تکلیف جوړ شي فدعرو پس بلنه او كلا فلرا بتا ان هؤلاء اقام مجرمون چيقين دا اقام دي مجرمين دينو منی ادي کینور دینه کې ګي نقصان جوړي نو هو کوم را بي با بوزا باندې انرمه په وړاندې اندر خبر نشي انګو متتبعون یقینن دا څه چې درپسه کولی بشي تا متتبعون دا وړاندې ان به تاسو پسي خبر شنو لخر را په مخه کړو راو را سيدل موزا علي السلام الله حکموکو چې دریا په وها وي وحدي پورې وته بیا به راځه کولی چې گزارو ورکوم چې دی راونه لمن پسه الله وي او په رضا را پریزا دا دریاب کلاو لاری لار اقرانستے پریزا انہم جون دا مغرقون یقنن دی لغ کردی غرکی دن کی دی پریزا دا دریاب کن دا قوض دزیج پارا زیر دا حلاکت نوچ دریاب پیراگنو بس دارا کتے اوڑ کام ترکو من جنناتی ہوئیون سم رڈیر پریغو دلی جنناتو ناوچینی باغو ناوچینی جننات و زُرُعْنَاكُمْ فِي مَقَامٍ كَرِيمٍ وَفَصَلْنَا وَزَيَّنَّا خَيَّطًا وَنِعْمَةً أَجْرَ نِعْمَتُنَا دَامَتْ سِجْنًا كَانُوا بِهَا بَاكِحِينَ جُودِي بَارِگِ چمځي پولي اَدنيا کې پکې وخت را پايي سبهار کې آتاو کذالک ان دغه شان دي پاوَرَتنَه قَامَن آخَرِينَ پادکل مونږه داسې نومه فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمَا السَّمَا وَالْأَرْضَ نو نجد الفاغی بانده اسمان <تصفح> اوزمکی وَمَا كَانُو مَنظَرِين او نو اغیج محلت ور کرشوه مومن قوش وفادش حدیث کرده نو کمزه بانده چه ده موز کرده بس جاری کم دروازو که چرده عمل خیل چه یارزه کرا کزیگن اغار بس بیا جاری <تصفح> اپر کافر که خدا صفت یه نه تاامل قبل دو ایمان بکنی نو باغنه ځاني نو بدی باندې او څه مکه اسمانونه چړی تاسو سره لوي قادر د نو تاسو په پر ژوند نه باندې جاری چې مونږ دی امونو کو اوا رو خيال نو ځاتې د الله د عبادت په لازمه کو بیا تاسو باندې کسګو وایو کی دا به تاسو بیا وروسته خپیو جاری با له وځ په کار د چسړي ډیر زینو کې و بس چې نیت نفل باقي كيف جو كوائق والا بياو كي كنا ولقد نجينا بني إسرائيل ويقنا النجاة وركنا من إسرائيل من العذاب المهين دعذاب رسوة كونكنا من فرعون إن دع فرعون نا. أخو مجسم عذاب مصيبت عذاب نمرات مصيبت إنه كان عاليا من المصرفين يقنا هو دعا سرکشنا هذا زيادة كونكنا عاليا سرکشي كونك من المسرفين دے صرافتون کنو لوی فولا و سرکشی کولا و لقد اخترناهم او یقنن غرکلو مونگا دابن اسرائیل علی علم فعیلم صرح چمونتا معلوموات یا فعیلم صرح چو علیم و لورکلو علی العالمین و مخلوقات بانده و من ال او و لورکلو موندیتا معجزی اجازت العلم و احکام دین ما فیه بلاء مبین اغاچ باغی کی يا یا احسانو کارا مالار طرف نا زجر ذکر کی پو انکار دا قیامت بروسہ پوری واقعہ ذکر شو دو فرعون او ختاب چوال کم قمسر شروع نبي یعیت التفات کی خوا انہا اولائی لیا قولون یقنان دا خلقو خام خوائی انہی ایلا موتتن الاولا نددا مگر جنز مگر مرگ زمون غړم باندې بځدا خو یو مرغ دي ومان احنا بمنشرین اني همونګه بیا پردا کې دونکو ګور انکارې کوه د دنیا دا ا چې دا تیر بس بیا نوسته نشته بیا ورونه لا فاتوب بیا با انا راول همشران زمونګه ان كنتم صادقین کې تاسو رښتینی مؤمنان ته بدا وې جبا راول زمونګه همشران نو قرآن جواب که اهم خیران آیا دی غور دی قام تببعین یا قام تببعو اغا مشهور باش شا دی امن چه دو سبا و حضر موت فالاقو بانده ترلوی در پوری باش شای او طاقت و دنیا پا باب کی نور دوی چه اغا دیر غور دی او کن دی چلو شو اغا با هم جان دیکیگی نو دی دا خبره کوي walladheena min qablihim ahlakatu mahkiz deena wa adyan wa samutyan zikr da aqwami mukazdeba o muhlaka ahlagna o muhlakal wa ghtol innahum kalu mujrimeen yaqinan o wage mujrimeena wa ma khalaqna as samawati wal arda dalil zikr ke aqli pees baad da qiyamah nade peh aqli mungas man naw samaka wa ma مونږ ور له lobe نه کوله غویا سم نړۍ پیدا کړلې بلکې ډېر لوی حکمتونه پیدا کړلې ما خلقناهما ندي پیدا کړل مونږه دا لازمه کا اسمان بالحق مگر د پاره د حق دنیا کے د الله تر توحید اظهار شي اودانشان هغه حق عقیده د قیامت هغه ثابت شي ولیکن ذره هم لا علمون لیکن ستر دین نبیږي د دې خدا څخه نه یو کنمو نی اپده حکمت نرسی دویم باب اکرہ پوری زکرکی طاقے کے تخویف دے تفصیلاً او دوشان تے بشارت تے مومنان او تسلی او بیا تخویف دنیاوی اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِقَاتُهُمْ اَجْمَعِينَ یقِنًا روزد جدائے وَقْد دیدے دواع اجمعین دو ٹولو روزد ان قیامت مِق اگر وقت اگر زید او عادی د دلیل درته وله تا چمکی کیبا دا تا خو يف پډېرو طریقو سره ذکر کیدی مقام کیو یو جمله دا ګوره پکې هغه تخویر ته ښاستا ز سره وعده چې پیدا کاروز بارا جما کوو چې دایار وځه چې جوده شنه جهنم یو نیما ولن عم ولن شیء طاروز چې پیدا ورنکی یو دوست بل دوست لره یو یوملګری بل ملګری لاره پیدا بورن او دره ولا همون فرون نبر دی امداد وکړي ایسو دنیش بچول ښه ځان په پد او کړو کته دا وایي چې راځما دنیا کې د نړۍ تعلق ده اوړل کړهونه منښتې دامی کړی نه په کار مې راشن الله وي ولا رسول دوست د دوه بکار راځي انا برسوک سوچ امداد دی وکړي الا رحم الله مگر ارسو گو چا اللہ پر رحمو کی اگا با بچوی اگا مومنان دیگا اپا دی باندے خو رحم نکے گی پا دی با رحم کی گی دی کار دیر دو عزت کل لے دنیا کے نو پا دا باندے رحم نشتا او کہا دیوارے مرحوم نلے کتوی چپ لانے مرحوم سیبا تود آگا دا اکی دینا خبر ہوئی ایسے مرحوم سیبا اگا سکڑی لی باقبل جن کے یا سی لکڑی لی دن بارا کی تمر <سؤال> <خبار> زياديو ظلمونه <سؤال> کړی کنا دیبا نبي خاور کوچ څنګه دا سړی مرقوم دی محروم دی تعالی د رحمتنا انه هو العزيز <سؤال> الرحيم <سؤال> یقینا الله <سؤال> اغذر اور او رحمو دا پینځه مخبرشه چې اغذر اور اور ځاتې نو پداسې ظالمان خلق رحم نکي زور باز او رحم چکینو با مومنانو با کیخا اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوم يَقِنًا وَنَدَ زَقُّوم فَعَامُ الْأَثِيمِ خُرَات دیده گُنَهْگَار شباقم وَنَدَ زَقُّوم دیر ترخا دیر خطرناکا جو دنیا کے داگئے نمون دا دور دے جو دا زغور دک دے دا خلابیا خلق وسرسو فاریو کی پاک را پاکی کنو بے خوری خود جہنم نغا خراق دې د ګناهګارอัลده غور تعالی قولاون نشتا نکبا خوړې د زقومونه کنه قران ولا ذکر کې کلموله پشان د ویل شوه تامبه یا نتیلونه چکم خیره پاتې شډیر ګارم نلغه پشان دې یغلی فل بطونی اتم کلموله پشان د موهل اونهم یغلی بل بطون یشیګ وبګېړو کې دنیا کې چې بدی خوراکو کنه بیا به ګړډه کارلې دا نو څال ته کې خوراکو کی نو ګړډه کې بدا زهونه یاشی کې کارړینګې ښا تاسو خوراکه د ښاوه اده شر کارونه د کول چتا د خبره حاضر ابا کې نو تسبحاتو چمنګ وتا واسټو بس اوريبه کار پکېږي نه پدې چتا یغلی فل بتول اولاسم کاغلی الحميم فشان شان د خټ کې دوډ ګرمو بو خوتم بوکی الله ملائکوتا خذوه وینیساه فاصلوه اور اخ کے جہنم تا تا دونوں صفاتلو پزورے بوذے جہنم تا وی دکھے کی جہنم تا میرا سے ثم صبوا بیا رات وی کہ فوق راسہ د پاساد سرددن من عذاب الحمیم دا عذاب د گرمو بونه تاغه بولے پر سرواج نمس پاک به دا څه بده دا صوبایيږي لکه چې سر منډ پورې خاتماتي وځي ته په و باچا و دي جوړيږي داغه خیره سره منې دا حرفته تان دې باندې جوړيږي دې په پاتش تر شړانچا ناغا باواله بیا ټاکو دي شپه ګوروزونو باندې همره لوي سزا ده زوک اوساکا وته اوساکا پاخ لېجي دنیا کې بده خوشاله لږه چه ده ده ده عزت دو کلشه چواله چه زق او سکا دینه لگو اخلا ده عذابونه دی دنیا که پا ده بانده ده جون تیره وخا اینکا انتا العزیز الكریم یقینا انتا دیر عزت من وی زورور وی العزیز ده دنیا که پا ده تیر کلو چه ده زورور او دیر عزتی کیگی الكریم دیر مکرم دیر عزت چا وځو دا خطرای له ګنه مکرمي جنابو او چې عمل او عقيده برکاتل نې توبه در نډه کو د شرک نډه کو ناس نه جو تو د ولي کیدا مرحوم دي دینه دي مرحوم بلکې دي محروم بلکې لدی مظلوم الله ته دي معلوم زکه خراکه دي زکو په دنیا کې چې ګم جنت یې نو داغه سزا به تورځه کا اده بس پابنده خوشاله ده ژر دې روایت ومنیم دنیا کې او اطیم ځانته وی کریم او ځای دې جهنم او کلیه ده حمیم صداګانه ولا ذکر کړي قرآن مجید دې الفاظ توغو سره بګیلا جمع کړي دا جناستی بلاغت به قرآن کې ان هاذا ما کنتم به تمترون یقیناً دا اغسری جو داسو پا دی باند شک کاؤ شبارا سم نمبر داسو پا دی کی جگر کولی او شکم کاؤ او یقیناً نکاؤ خواه دی مقابلکی دا مومنانو قورن عمتونو خوش آده اِنَّا الْمَتَّقِنَ فِي مَقَامٍ عَمِين یقیناً مُتَّقِن با باغی مقام کیوی پا امن بانده فی جنت وغیون پا جنتونو او پچینو دې لري په رضا الله یو مقام دې د عمل او جنتونه دي درېمچې ني دي يلبسون من سندسین اوندي واداږي اره خمون چې باریک دي ويستبرقن او غترفېخم متقابلن مقامات بنا سو یو بل تا سلورو يلبسون جامعه واستي دغه ټو او د نورو ریخمونه پنځم دغه شو دوکه سم متقابلین شپږم مخامخ به یو بل دنا شوي کذالک اونده شانتي د نړۍ امومتونو بوله الله ورکی وازوجناهم بحور عین او یوځه به کوم دې سره هغه خوري چاټوستر گوایل دی دې ومن امومت یو دعون فی رابلبا راغالیبا به دې جنت کې به کلی باکهاتن هر کس امې وی اپ امن باندې بوی با سخر ربوتنی دمرګ یاره نشتا دمه یو ختمه دو یاره خطر نشتا امین په امن به دا که ما فاتو بيمارو وغیره لا یذو قول فیها الماعوتر نب ذکری بده کې لرا الا الموت الاولا مگر اغمرغلم بنی وقاهم عذاب الجحیم او بچ بک دی لره د عذاب د جهنم له سمون نه ما څه نه شو نہ نیمه جب امن بې السميوي <سؤال> چې دا مرګ نه به راځي لا يذوقون او دغه شانتي يا ولا عذاب الجحيم دا عذاب د جهنم نه بچ کی فاضل عن ربك دا فضل دې د ربستانه سمرلوي انانه پيوکو فضل نه پيوکو هو الفوز العظیم دا کلمه دې دلوي بیا لسنه متنه ګوره دې د پاره ذکر خلک نیو خواد آغی جهنم یانو حال او بلخوا د جنتیانو او دو متقیانو حالو گورا بل حال د متقین فو مقام کی بای امین چه جنتی او عیون یو نعمتی یلبسون بل نعمتی دی یدعون بچ باوید یزوقون مرگ با بی بلکل نرازی دا گشان دید ناس تین دیزامی ولی ناس بای ناس بی متقابلین ورسر بی حور نعیم خرمیوی با آمینین دی دنیا کی سنگ جن تیر کرو چل اللہ ولد مرضیات انعامات ور کرو نوی چردین نو و اسیم لایق دا هو الفوز العظيم الله رب العزت خپلو نیکان و بندگان لوم نعمتو نور کیخا ظالمان لوم عذابو نا خپلو فاینما یا سرناہو بلی ثاینک پس یا تینم نو گا فانکلے دا قران ستا بچ بابان دی لعلہم یتذکرون دی بارا چ دی عبرت واخلی فرتقب انہم مرتقبون تیں انتظار کوا یگندی انتظار کوون کیری فاینما یا سرناہو کی تسلی ذکر کی پیغمبر او دا پاخری آیات کې تخویف د دنیوي ته اشاره دی د دې یو منتظر انتظار کاوه سورۃ الجاثیہ نزول کے بس د سورۃ الدخان او نهم صبحامخ ذکر شو د دې سورۃ کې لا سم صبح ذکر کړی او د عذاب د د بچاو طریقې ذکر کوي د دې سورۃ کې داونده سورۃ د شریعت یا جواب د شبهه لا <تصفيق> باق د صورت پاول کی تر یوشتو آیات نقوری تاریخ ترغیب ذکر کی قرآن تاو دلائل عقلیہ او زواجر منکرین درست بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله بوئی باس المراد ددی تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم نازل دل ددی دل کتابو دلات طرف ندی چزور ورد حکمت نوال دی الن في السماوات دلي العاقلي کنن فاسمانو کې وال الأرض بکو کې لايات لل المؤمنين خ مخ د لالي دپار د مومنانو وفي خلقيكم ج دلي اوقااسو په داش کې وما ب من دا اوغا چخواريږي هرسم ز سر آ القومکن خ مخ د لالي دپهقوم چېق و اختلاف اللیل و النهار درهم دلیل عقلی و بدلی دود شپی و روزی کی و ما انزل اللہ او آج نازل کلی اللہ باگ من السمائی من رزق دا اسمان نا چگا رزق بند یعنو اذا مخلوقات یعنی باران یادی غزق و توی زکا سبب دا رزق دی یاد روزی حکم اللہ ربار نازل کلی فا به الارضا فس جن دیکی فدیس رسمکا بعدم او دیا فس دمرک دینا کاللہ ندازمہ کا وفات شي ژوند کباران باندې اندازه مکه وفات شي ژوند نه پات کی دې سره تازه کی ژوند وک و تخریب الرياح اب چلول د بادونو کی آیات للقوم يعقلون دلائل لپاره سوچ کوي دا آیاتونه دي په دلالل د عقلیا علامه تفسیر عبدالمجید دې تو تو اشارہ کردی کہ اللہ رب العزت را جمع کردی کھا تو خلقوطا بیالو جے ویوکو کنی صفیواتو یار سچ دی ناغبیا بہتر تفصیل پھر دو گو رہے تلک آیات اللہ دا آیاتنا دا دی نطلوحا علیقا بالحق مغلول دیل را بتا باندی پا حق سر فب ای حدیثم بعد اللہ پس پکم بیان پس دا بیان دا اللہ نا او دا آیاتنا دا گنا ایمان را رض چه قرآن راری استای اصلاح پیو نشوه تم بل صفتا مه بل سشتجی تپیمان روڑی ویلو اللہ کل افاق عظیم زجار بخواد او پاکی تخفیر ذکر کی حلاکت تی بارا دهاریو دروغ جنو گناہ گارو یسمی غل آیات اللہ چی اوری آیات ندالا تطلع علی جلوستی شد باندی ثم یوسعر و مستا کبرن بیاد ایک لکی کی تکبر کا انکی مغفل گنا باندی که علمی اصمه ها لگه چیزه نیو ریده لیده آیاتونا سمرسی باتو نیده سڑی اتناکارو ذکرکوان چه اوورا یو دا کتاب بانده ایمان نرودی چه ستا پتا ملی او دویم در اغجن دی گناهگار دی درشان دا قرآن قدر نکی چه اوورینو بیاون پا گناه لکی گی خبر ورکدل را پا عذاب دردن اکثرا و ایضا علم من آیاتنا شایعا کل چدی پوشی دایاتو نو زمونگنا پسشی بانده اتخذها حضورا دینی سی اگه لرا پا ٹوکو بانده سلگی سزدکڑو تپران نگورس پاگی پوری ٹوکی کئی اخندہ کئی دای نمونی زکر شیعوی شکل بے کولا کل آیاتو نو اولائی که لهم عذاب محین دو خلق دید بارا عذاب درسوا کونکه چونکه دید اللہ فو کتاب پور خندا کلو وٹوکه نو عذاب بوم داسی جدی بو شرمی ارسوا بیکی مینو ورائیهم جہنم مقیداد دین جہنم دی ولا یغنی عنهم اپیدب ورنکی دیل را ما کسبو شیئن اغسو سامل ولا متخضو من الله اللہ اولیاء اون اغا چنی ولی سواد اللہ نا دوستانو ابو نو و دا لهم عذابون اعظيم او دي دفعه عذاب دلوه هذا هدا اعقران هدایت ترغیف ذکر کی قران تحت هذا هدا چه دا خطا تصیح لار خیل دا نه دا بشکدو لار در د دا کامیابیت لقدر تخیل والذین کفرو بآیات ربهم اخلقوا چکوبرو کواف آیاتون در اقبل لهم عذابون من رزن علیم دی دفعه عذاب ده دا غی عذاب دردنکنا رزن علیم نا کار عذاب پراګي رديلاوند <متحدث> دليل عقلي درې مخکې ذکر شو داتلورم الله الذي الله غذات سخر لكم البحر كتابي کړي تاسو د بار درياو لدا جريل فولکو چوګر ذک است فيه بامري پځيږي بهكم الله ولتبته من فضل او چولته تاسو داغه فازاليا ولعكم تشكرون اجداز شکریا دا کیره الله دې نعمت شکریا دار اجدازه توحيد و اوदेशीर خبرونه واوله بيجني پري ده پينځم واسا قرار ليكوم ما في الصنواته اکار کې لګولې تال بارا راستي باسمانو کې و ما في الارض راستي پسم کو کې جميعا من ټوله لګره طرف نري دا ټول چا پیدا کې دي الله وګورا دريا تو وګورا سابكار کې لګولې کشته ساو وګورا سابكار کې لګولې دا نور کائنات وګورا سابكار کې لګولې له تا لم پکار الله پکار کې ولګي مطلب دې چته الله ارکارولن کي چاته ویل جدادو کا عبادتو کا شکر يادا کا ان بي ذالك الايات يقينا بذيك الخامات دلائل لقوم يتفكرون و باردا قوم جي فکر کي وللذين امنو و هم مؤمنون تا يغفروا چري بحانو کي درگذرو کي لا يرجون چي امید نذاتي يرن کي ايام الله دروز الله ان ذاعبون نيري لی اگزی اقامم بی ماکانو یک سی بان چه بدلور که اللہ اقام لرا چه بدلور که اللہ اقام لرا فاق عمل جکلی دی بی ماکانو یک سی بان نو یا اگو اد اگ خلقو کردی شاقید اللہ دا حضابون ننی اریگی لاغد حق و رست مقابله کوي او دین کشکو نکئی شو بھی رو باسی او اتباز شریعت نکئی بلخوا مومنان دی ناری صبر کی بدکلبونو ادے خلق تما فی کی ان وقت در گزر کی تو اری ولا بخلق وی ولا سزا بلا بد ورکی خا جزا من عامل صالحا جاء عملک نیکو لک مومنانو چھ عمل کو صبر یوکو اتھے بعد شریعت یوکلا نو فل لفظ یہ دخطل زان باریو کو ومن اسا اف علی اچہ بد یوکلو نبوج بوج پدوی اتھے بعد شریعت پر یوکلا نو صان ہو بد درار هم ویلا رب کوم ترځو بیا برابر تاسو دا واپس کولی شئ تاسو په دې دلیل نقلی ذکر کوي ښا فصا او داوود سوره داوود سما اتباع شریعتو کوي پرست آیات کی برازیت الله سم کی دی ویلو ځان مونږه ورو لا تاوازو نه کو نو يرک اوریک نوری مخک خود اوریک دوشه نو سوي چې کوب ځمون مشرانو کړی دي سو وایو مونږه اتباع مشرانو نموننا شرائع وكلي او غير خصاليد <سؤال> من ورثي رواينيو نقران بويه تبا تباد الشريعت كده مشراننا ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب او يقين وركل منغا بني اسرائيل الكتاب ترتمول وركل نقلي دليل داك الكتاب وعلى حكم او علم او فوها فهموا والنبوة انبوته پیغمبران په دې کډهه او یاطره لګلې بنی اسرائیل کې ورزقناهم من الطيبات اګوره څنګه چې ول دغه کتاب دې حکم ده پاک وسه شنو نه وفضل لهم على چبدی ہمدم گوارے څنګه چې کاثر پان د میاو باندې خرابل دی څنګه واضح احکام د دینه فمختلفو لری من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غنه چراګه دی تا یم باغیم بیناو د وجد بوغزنه باق پای نه کی یقینا رب صحبا پیسا لکی بمین ردی که یوم القیامة و روز قیامت فی ما کانو فی اختلف ہوئے پاغستو کتی دی باگی کے اختلاف کا ہوگی دنیا کی وطم داغیر پار دلائل ذکر کری خواہ اصل پیسا لب آخرت کی چک پلک مقام تی ورسی وغا آخری نتیجہ و تا حاصل کی دعوت سرعت ذکر کری مخ کی آیات کی کم مضمون ذکر شو نوی چدا خلق با اختلاف کری ادیب فساد کے aynat ke tabah sake tabah aqbal din band nikla kege tum majallaka agar zulm to hala shari'at min al amr wa ya'lar band dinna wa ya shari'at bandi tatbi'ha afastarwan shafari bandi dakhal ko khabarat ta ehtirazat ta taan tashni ta mugora dib lagayi wala ta اې خوبه اعتراض کوي چې دا غوره زمونږ د پلانګټي په قاله مونږه رواني یوه آتا دا غرش الهاب کې دا وویلې ندی بلګيایي او ترڅکه تبکن شریعت چاله مقرره کړي دا غي بیان کوا هغه ورسوه انهم یګن اند خلقو لې یغنو عنک من الله شیء چره پیدنیش شی درکولې تعالی دا عذاب نزارا تان شي بچ کولې کله دې ته نه توش نقصان وې وإن الظالمنا او ييقنا الظالمانو بعض هم اولييا او بعضض بعض ددين دوستستاندي د بعض ممن محده مسلمان ل ل بكار جديد سر الوق ساي او ظالمان دي وبلسره ل جادي دوستستاندي والله هولي المططين الله دوست د د متططيعو پرزگاران ممنان ب لا سره دوستسايجوستدادله شغ بدين شري عثمان ببللك نب د پلارمي نبد دومن ن د چعب منی صرف دا اللہ او دا اگه دا پیغمبر دا سنتو هادا بصائر لنناسو دا دلائل لی دا پار دا خلقو دا قرآن کو بصائر دی سترگی دزلو دا, دا ساہر لی دا رانا کی. او لار دا تروخانہ کئی وہو دن او هدایت تی ورحمت اللی قومی او رحمت تی دا پار دا قومی یقین کوی فدی قرآن باند یقین کئی دا اللہ کو وعدو الاغو بدین باند زجر دی ام حضیب الذین آیا گمان که اغا خلقو ایجی طرحو سیعا دی چه کلی دی بده ای بد عملونه کلی دی دنیا کی از دین از دو سواب پا کیس نشتا نو دارین سخیال لی ام نجعلی با اگر زودی را کللدین آمنو و عملو فشان دار خلقو چه مان را ولی عمل لی کردی نیکو سوا ام محیا چې و ممات هم برابر بوی جون دی او مرک دیم <تصفيق> دست خود نیشی که دیکن چه مومنان او بلخواب ناکار او بد خلک تک ما فرسرین زکر که چه بد ماش او نیک ساره دست دوار برابر کیدیش چه دی مرگو چند یوشانی ندیکی دیر پاراکده دی. سا امای حکمان بد داغه چه دی پیسه لکی داغوناکار پیسه دره خلقو بداوی که ناچه مونگاتی یوشانی و مومنان بیادو در سرکانو بوید شپگم دلیل عقلی. هم بدي خبرتك ولدها يوشان لدي وخلق الله السماوات والأرض بيضا قلدي الله أصماننا وزمك بالحق بحصر ولتجزع كل نفس بما كثبت أجب أدل ورقلش علي نفسه فأغا عملتك قلدي وهم لا يظلمون أديس ربا ظلمون كليشي زمك أصمان الله أصمان بيضا قلدي خبري جدي مقتد لبانا جدي أغا أغا خيري لارجه مومنان جنت ته او مشرکان جهنم ته درشي اته را ايدا اياته سوچ کړي منې ته حدا الهو هغه چا جنولر اله خپل هوا هو خواهش پن چې حوا تسوي نه غره د اله لري هغه پس روان دي داغه مجبور دي من ته حدا الهو هوا دلایل دنو ګوري زمکا اسمان دنو ګوري ادل کتاب ته خو چې خواهش وتسوي نو مته ورپسه مې لوي و ضل له الا گمراه کړل دلړه الله با گو على علم را علم فلصره چله ته معلوم وجدي انسان گمراهي اختيار کړه او اغلاري واغست چې اغل نقصان ده انه وا پسږي نو بس پريخه خورل ضل له گمراهي پريخه خورل يا گمراه چله دلړه الله با گو على علم سره و قلبه او بزرده بنده و جعله عله بصوریه غشاوه اگر زرده بستر گرده بنده پرده مضبوطه پرده غشاوه خوخکاری گوره نه کتبه اتطبه اتخوره ما چویه او خدا پرده نه اگر بستر که غلو دیو میو نبوینی حق از اغشان زرده بنده محر ده وطن رازی و اگرونو بنده صدی لگه دل ده نو خبر وطن رازی سول به هدایت کید من بعد الله پس د دنیا چې الله پر خود فضل لنا جامه کې د څنګه وې سبيعي حديثه بعد الله چې د الله په کتاب د ځان پوهنه ندی به په زمانه سمېږي ا فلا تذکرون تا زمرا ېبرت نه خلربې خبرې نه چې د کامیابی او د هدایت اصل زریعه هغه د الله کتاب دا د دې د خوښتیا بیلاره دی ښه کار د قیامت نه انکار کوا وقالوا اوای دی ما هيا الا حیات الدنیا نده دا مگر جون زمونګه د دنیا نموتو نه حیا مونګه ملکې گو جون دی کېگو و ما ی هلي ګنا الا داهو انا هلا کې مگر زمانہ پس دا هغه دی شپاورز بدلګي نو پدی و زمون باندې د کلابر علی نور بیا بیا ویلیو زمانه دا زکا ته دا خلق و دا خیالو چې دا سین کلهابات پر عالم کې راضیونو ګردار زمانہ راولی او هغه الله پکراولی له حدیث کې ویچې زو زمانه یعنی دا ارسو ان کلهابات زراول الله وي دا دهر دی نو ګور ځانټه نسبته کړې دا الله په اسماء الحسنا کې وی دا نش ته خلا دهر دي په بدره اعتبار سره دا باز نه مونږه دغه الله تاسو چې خدای وي نو دا الله به هستاو نو مونږه خدای نشته ها هغه تبار سره وي چې دا کارونه د پوری چې الله حکم کوي نو دا الله پر کړه خدای چې هغه بل راځي هر چا نه او ترچا حاجت پرکې والله علم ومالهم بذالک من علم نشتر دیل په دې باندې سائلم انهم الا یظنون در دې مغر ګمان وَيَذَا تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا كَلَجِلْ وَسِيشِدِي بَانِ آيَاتُنَا زَمَنًا بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةَ فَكَانَ حُجَّتَهُمْ نَيّ دَلِيل ددي إلا أن دِي إِلَّا الْقَالُوا أُتُوا مَغَرَدَانَ خَبَرَ جَدِي وَاي رَاوَلَيْ بِآبَائِنَا مَشَرَانَ زَمَنًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَذَا وخلق الله <سؤال> السماوات والارضنا داخلي باد دې دې کې زجرو هغه خلق د تش خواہش روانو او زجر دې پینکار د با اسمان نه او داګه جوابات تو ته وای چې الله تاسو ژوند کی سومې میت کوم بیا مل کی تاسو سومه یجمعو کوم بیا را جمع کی تاسو کله چې مرځ ژوند کی قیامت کې الایومل قیامت دې روزه قیامت ولكن سر الناس لا يعلمون ذلك خلقنا نبوي يجي تو دربلان خبر هک ندا پدې دنیا کې د خپل استر ور وړاندې وینې نه چلنه چاله جون چال مر یا وشې پیدا کی سند بیا به مرګ را ولې داسې به بیا پیدا کی کنه اتم دلیل ولله ملک السماوات ولا خاص الله رب الشهيد اسمان الناس او پر از راشي قیامت سنگو ادریگی تاسو بشان نخچ ادریگی آو کنا داغیق پل علامی دی اگبا کارکی گی بیاو پر نو ندا دنیا بٹو لروانی گی سا یو میری اخفر المبطلون پدغ روز بانده با تاوانیان شی دروغ جن خلقو عباتل پرس و ترا کل امت جا فیح. او روز او باوینے کل امت جاسیا ہر یا اوپرقا ہر یا امتو پاکورو باندے جاسیا پڑمخی پراتو تکا خوف چرا شیو باندہ لکن خیالی نیو پڑمخی پریوزی قیامت کے جتاو گورے نو امتو نو سنگا پراتی جاسیا دا حیبت نو اختیکار نکی بس پریوزی با کورو با پراتی پڑمخی لہو ری کبا دیکھ اللہ عبادت کرتے ہیں ہم ان سے ادائی نرامات ہوئے ہیں اداع عبادت تنو کرتے ہیں ننو گول آگی تک احمد کی سنگ پراتی لئے کور پراتی لئے کل امت انتو دعا إلى کتابها ہر ای امت رابللی بشیخ پلی عملنام ایتا علی امتو جزاو نما کنتم دا عملون نم بدل در کول شتا استداغ عمل شتا شکاو هادا کتابنا دا کتاب جزمون عمل عملنامہ يان ذقو عليكم بالحق چه بیان وکي پتاه سمه نه پورا پورا په حق سره عمل نامه بره ته باخ په ارزو وای تا دې کړی دا د هریو انسان لپاره تیاره مل نامه کتابونه چلا حکم کولو ملایکو تا وی لیکل زکه وي چه دا زمون کتاب انه كنا نظقوا يقنا هم غچ لیکل ما كنتم تعملون اغا جتص عمل کو هم الذين امنوا واملو الصالحات او ملنک ردنیکو خیو دخلوهم ربهم فی رحمتی پس داخل بکی دیل را رد دیفر ذالک هو الفوز المبین داغ کامیابید اخکارا واما الَّذین کپرو اغفان جکابران دی دیتا بووی افلام تکن آیاتی تتلع علیکم آیانو آیاتو آیا آیا نظمان چلو ستیشو بتاسو باندی فتاکبرتم نتاسو تکبرکو چکر برق آیاتو اږي کبه قیامت د اسباد خبر هوا الله را توحید خبر هوا فاست اکبرتم متاصبل <سؤال> وی کولا وکنتم قوم مجرمین قوم مجرمان اځ تاسو زده اوه چې مجرمانو وي وای ذقیلا اګل <سؤال> چبو وی لشو ان وعد الله <سؤال> حقا یقینا وعد الله حق دا قیامت بارازي و الساعه لا ريب فیها او قیامت چدين رونیشت رشاد پاگې خمه خبر ازي قلتم تاسو بوي مان دري و مونږ نه پويګو مصع چه شهريه قیامتو و نه پويګو دا قیامت شهري توينو څنګه بل خلک دوپاره بیا چوند کیږي او چې کی مندي بويو راځه مکیږي به مونږ وېدا نه پويګو ان ظن نو الا ونا نکو مگر معمولی ګمان اساس مبهم وند خیالات او تصورات ته زمونږ پورېږي و ا نا نحن بمستيقنين ان يمنا يقين كونكي تووس يقين نکي او قیامت کے بر تاخارشی وبدالهم اقرب شدیدہ سیئات ما عملو بد سزا گان دا عمل چکلے وحقبی او نازل بشی په دی به تهزئون هغه سړي دي ور خندا کولا نو او دي برساو وقيل اليوم الانساكم او بولشي چنن روزمون باب ريزو تاسو فعذاب كي كما نسيتم سنج تاسو يرقلوا لقاء يومكم هذا داروز ملاقات جزيروزه يجدادا هذا جداروز ومأواكم النار اوزيز تاسو ورده وما لكم من ناصرين او نبو استعود فالا سوك مددگارانا سوك بينا خجب يوم السلام دعویدہ اوځبې انکمو اتخذتم یقینا تاسو نیولیو آیات الله ہزوا آیاتنا لللہ وډو کو سره وغرتکم الحیات الدنیا اډو ککل وتاسو ژوند دنیا فلیوم انصاهم ان من فلیوم لا یخرجون منها پس ننرز بدیوی نستشرد جهنمنا ولا هم یستعذبون او نه بدی مینت قبلش دابات نشویل چدې توبه وباتې الله رضا کې تدعو وساخط ماشي <تصفيق> تابوست <تصفيق> نبيابا سوق جنة تابوز ولاهم يسطات وندام قبط نشي وركيدي فاخر كده سوره داوره توحيد دا نبي جلا متفرده ما سبق قبل لي فلي الحمد بس خاص على لا صفات هذه رب السماوات ورب الارض و رب العالمين رد اسمانو رد اسمك او رد دو طول مخلوقات توبرتكنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ورشی غدری وقتون دے انسانی یادی کو چطا پیدا شو رب دے اللہ دے چزوان شو او چمری بڑا شو رب دے رب دے اللہ دے پر رب دے پیجندو کن پر دمر وقتی دے مونو پیجندو وَلَهُ الْكِبْرِيَا اداغد پارا لُوِيدا فِي السَّمَاوَادِ وَلَرْضِ پاسمانونو کزمکو کی حدیث باقی راغلیو الْكِبْرِيَا او رِدَائِ والعظمته اذاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار لويظما زمان سادر زماني او عظمت اعظمته bande نصوص ما ضرب ديك زور کی جغل کیو کشمکش کی نو زباغا و سما ورتب غرزم وهو العزيز الحكيم اغ زورا صورت کے جوابو سيزنمون مشاران لو كيدي من جهتك او نو باخر ذكر كلا الله تزنم دا دعوه متعلق <تصفيق> جون نصيب كي اللهم اجلنا مطيعين لامريك وجنبنا غضبك وقنا عذاب النار إنك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوان رب العالمين لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الأحقافة فصل سورة الجاسينة اخری صورت تے لحوامیمو مخ صورت کے دفع شعواز شبہاتو دے صورت کی یو لسمہ شبہ ذکرکی داغے جواب او تے سنگج مخ کے جوابات اسو لشبہاتو نو دے صورت کے داغے نتیجہ ذکرکی چکله دغه شبهات به زایری او قران مجید دغه صفایو کړه نو دلته نتیجازه کرکې چې بیا دغه شبهات کئ او میر الله تعالی اواز کئ و من اضلو د ذنبلوی گمراهښتا نمخ کې نه شبهه ذکرشه لس کی او دې صورت کې یو له سم ذکر کئ صبح دارش مو دیت آواز کو نو دیت آواز کو لکی بارکت شتا خیر شتا را رسی امدات کو لیشی نو قرآن و مجید داغے جواب کی دعویٰ دیت سورتو جواب دیو لسمی شب ہے سورت کے اول باد زکرکی سوارل سویاتنو کی دیکھیں تردیب دیو قرآن تا دلیل عقلی دی اس بات دو توحید و او بیا زواجر دی منکرینو دو قرآن اللہ و داغینو دلیل طلب کی چو خیطا او سرس دلیل دی چو تاو سرس دیدو پراتے بیا دلیل نقلی ذکرکی موسیٰ علیہ السلامنا زجر و بشارتو دا ذکرکی حامیم اللہ پویگی فاصل مراد دیم اللہ تعالیم دے چرا دے سمراد دے دمراکو معلومہ دے قرآن ومجید حیثا دا وکیدا قرآن ومجید اعجازتا اشارہ دا او عظمت دے سورتن طفق اشارہ دا یادا چھے اللہ کم فیصلی کلی دی دے عالم کی سی لی کلی دے قلم ورشوے دے اگر بلکل اٹلی دی اگر نبت لیگی نبائے کی دا اللہ دے توحید ما صالتا دا چپار قسم دلعیلوان ده صابتتا تانزیلو الكتابی نازلی کتاب ده دی دل کتابو دل من اللہ العزیز الحکیم ده طرفات دل اللہ ندی زورور حکمتنو دل والا دا دل دل دل مشان کتاب دا دل اللہ کتاب دا دا ذان مچاند جو کلی کار سمرا اعتراضات کی خلق کنا شیور وطوی سحر وطوی ننظا حکم نامدہ دا اللہ دا طرف نام دل او قروان را ده کامیابی دی کتاب مسلواتی حقلی دا ما خلقنا السماوات والأرض نیلی پیدا کلمنگا سماننا وزمکا وما باینا هما او اغسوش پمیز تجید وارو کی دی اللہ بالحق اللہ بالحق و اجل مصمم مگر دفار د حق او تنیدیم و قرر پوریم جو حدا دې مقصد دار چيغار د حقو شي الا بالحق څرګنده نه وحده نیت مسله څوک جدا وي چزما کې اسمان نه چا د مخ نه آباد دي نو نه کوي دا توحید د مخ نه آباد دي دې لپاره الله ټینګ کړی چې د وحدانیت مسله کارش او جوه مقصد واجل المسمى اثبات د قیامت چې قیامت برازي اخری وقت بجدی اسمان نظمکو آغای نا ری که ببیار دی روانی دل و ختمی دل راستی انہی دام بیکی کل جو دلیلی زکر که عقل مختصر دو زجر زکر که جو دی خلقو بکی سوچو نکو والذین کفرو آغا جو کافر عن دی دلال احدانیتنا دا قیامتنا منکر دی عمّا انذی روم اعردون دا چې دې پیارولې شي مخالهونکې دي قران نوم مخاله دي نو قیامت نوم مخاله دي ته دې پیاراو ولکو شي کنه چې بیا واستازو صحابه قیامت چې نن تاسو ده سه صباح ته ګټه او باطل عقایده کې نو قران نوم مخاله دي د ذلالين نوم مخاله د عذاب نوم مخاله دي تاسو ته کوم کې دلیل ستا وقل ورطا خبر راکے ما تدعون من دون اللہ اغاات تاثرہ بلے سواد اللہنہ ارونی ما توخے مادا خلقو من الارض سا پیدا کردی دی دی, دی, دی ازمکنا چطی اور ٹکر ازمکے پیدا کردی چطا مخلوقی پیدا کردی انسانا رکی صنا ورکی ونو بٹوکے سد جل دی, دی ارونی اوخے ما تا دی ازمک کے دی سا پیدا کردی املا ومشرکون فی یا اشتاری د دې برابر برخه باسمنو کې دا مطالبه راځه مشرکنا چوه حياتا استا اعلان سفه دا کړی تاسو څنګه ستره راځکم ذکر کولو ما کې نو دلیل او صحابه راځي نو ښه ایتوني به کتاب من قبل ها دا راول ما تا کتابو مخکره پڑھن خو ددا کې خبري اجازه نه بلکی با داری بانده رد کی را تاؤس شکم عقیده ساته زکر دینا مخ کی تاؤس رس کتابی نو او اثارت من علم یا سنخاو یادگار دی علم دی علم سو نخشتا سخط کتابت ریا سو نقلشت دی علم او اثارت من علم نقلو خیئن دی علم چود حکماؤ علماؤ او مستند خلقو بنیز باندی اغم قاليكسي اېګان د مساجقین تجربې تاسو دښتنې ناري سره د دلیلو سره د غیا خبرو او د جګړو کې دا رد کړیو هغه د چبا سمون مشران نوتړي دیا جا سیا کېوا خصوصي دعوه چې با سمونګه د مسرانو خبره مینو هغه کړي موږ یو نور تاسو بچان لیکو قران ويستانه قبلكم منها نشتا چې دلیل یاونه لري ادم رجوی کار دنیا کی شروع کرے دا صرف دفلار نکر پیو عمل ثابیتی گی ومن اضلو اصوک دلوی کم رہا ممن یدعو دا غشانا شرابلی من دون اللہ سیوال علانا مل لا یستجیب له الیوم القیامة اغا صوک چا قبلتیا نشکولی دل بارات را قیامت پوری قیامت پوری کدیو تنگیا یعنی همین شا نو دو دو سوال نشک قبلولی ذ خبر ان شيء اورے تے تا اس تجيب لہو قبل کیا ورنے مش کولے ادھی چا خبر کی جوکار پہ اوسو دی اللہ توے دا وہ ذخی الکہ ذرا وہ دل مش تو قران دا, دا خبر واضح ہن کڑا و من اضل لو ذنا کھلوے گمرا ہشتن بالدنیا کی و غافلون او دی دبلے نے دین غافل دین خبر دی قیامت کے بدیں يو بل سربية چيرو چاركي نوع الزبوت هم ويقى كما غصطاو دا عبادتنا استاسو دا بلننا نيو خبر دا سمرا واضح الفاظ دير قرآن وهم عن دعائهم غافلون سمرا جدا خلق دا غينا غختل كي اوازونا وردا كي مناختي ورلا كي ملاوي اغي خبر يسم خبر بيقى القرآن ها دي دروغ فتوخ ورکې چې زمونږه بارش کوي شه زمونږه افعال قبلې کار بي کېږي وړاندې د و په بل له دا زواجر دي تخاويف دي کلا جراغون ګل شيخ خلقو حشر الناس شخلق تاسو لوشه قیامت کې جوړې شې کاين ولا هم عداه دی با د دا خپل معبودان لري الہ د دې دی دیوتا وازونه کوي اديرا ما دت نزدی را پارا بدشمنان وی وکانو بی عبادتهم کافرین اوی باپ با عبادت دری بانده کافران دی چو لکم بندگی کرده کم منق تکلی دی عبادت تکنو درشان غیبانا آوازون اکول چو بانده که رو رسی رو رسی در طول آوازون اپر عبادت کرا دی دعا دا بلن دا ادا عبادت تی نزدی بارا کی باغیر دی دشمنانی جمعو خو استادونه یو خبر ادی بوته لګیای چې موږ او استاد سو پنو دمر کارونه کړی دي او ازونه راته کول محبتونه در فر کړی چا چې استاد باندې کېله سوین نو موږ سره ځنګه قاوی بوې موږ ته خبرې کله بوې الله ته زمو مددګارې مخلص تازه محتاج یو وصل نرسې رضی خل علیهم ضد عجیب دشمنان علی مقابله کی بی فاخرت کی دا قران مجید واضح کړا چې مشرک انسان چې به دلیل په شرک ښتلی چې بشرک باندې دلیل نشته اس قصن نو داغه دا حالی په قیامت کې چا خپل معبودانو سره بیا جنگ یو جګړې ان نو د تماثال کونه را ناله منه مواز دې منکر دې دا قران دا مصالې دې وَاَتَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ اَكْلَا چلو سې شریوان دې آياتونه زمونږه واضحه قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا جَثًا جَكَبَرَنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَبَرَزَ الْحَقُّ كَذَلِكَ جَرَغَ دیتہ د توحید دلایل ورترابل قرآن ورترغه نو کله جدیتا بیان شوه دې دا سر قران ته صحر لوې دا یو زموږه یادې یوده وي ف... چې په دې په دې چې زموږه عالی ها خبره پکې بدلره اړی او ځ بیانې نو وڅې نه دا صحر دی ټینګ دې آثار پکې زیات دی نو دیو چې یو ته صحر لوې ښا ادره لازکه امي اقولوا لفترا امي آقولو بل کې وایي چې د ځان له جوړې سره راو تا موي خدای دې د پښې الویز دي تاسو ته مو کوم چوی دا پیغمبر دې ځان له دې ګرځه الا قرآن جوړي الله ته منسوب کی نو په معصوم باندې د عمر دې ته هم تنه کاو کنه د افترا مو چې دا دې افترا چی د روح جوړې د ځان نه وبەڵا باندې کیو انصوب ولے رېسته رايته هوا اور تا کي ما جوړکړي دغان نه راپران کلا تم لیکون علی من الله شیئا پس ني من تاسو زماده پاره دا لا نه ایزو ما ته د په بند درو جوړکړي په سالوي خلکه چې اوس په الله اندره جوړ شو اځه جوړ میکنه هغه ما ځای سي پری دي ابه ما له عذاب را نه کی سزا را نه کی بتاه مه بچول شه زکه ما تا واستاړو دروغوموي او تاسو مې ځان سره ملګري کړې تاسو زما خبره اومنه لا او باقاول استاد زما یا مشري جوړل شو یاد نشانته شان شوکت مې جوړ شو اگر چې زو په دغه نه وره زارو زما دا مقصد او غرض پروشو لګاتون ستاسو تاسو دی نو ذا الله دے آزاد نما له ف پیدا کول شي ا بچبم کی الاتم لكون لي من الله شيخ تازه اختيار من نه زمانه پار نو ذا الله دے آزاد نما به بچ کے شيئا هو اعلم هغه پوې کی مما تو في طول فيها هغه سبن دي تا زو تشويه صورتي پدې کی تا تو سگم بي خدا خبري کوي ايته آزاد حق کتاب په مقابل کې کنه نو دا به هغه خبر استادو الله تعالی می هو اعلم بما في قلبي تاسو کوم اعتراض کوی منکر یې الله تعالی معلوم دی کفابه شهیدا بيني وبينكم کافي لا با غوا په زما استادو کي اگر تاسو زما مامله کارا معلومه نه په اصلهغه چ تاسو له ظاذر کی <تصف> او زما نشن څنګه میاوی هدیلا ترقي ورقي استاد دا بهودا اعتراضات هغه معلوم دی اله خبر دی هغه مينځه دا تاسو ښه وی هواه وهو الغفور الرحيم هغه بخون رحم والے کټوبهم مستا هدی دې اعتراضات نور او اسلام مکلق پلا نن هم دا واستو مقاله الله رحم بدر باندې کې درتاو سوجوندې ځانم په اوصيبت کې اعتکاله نور څنګه او تاسو دې کتاب خلاب کوي او هغه نقصان تاسو ترسي نخپل اصلاحو کې چلتاو سمافيو کې هو هو الغفور الرحيم بل لازم تاسو څخه خبره کومه او خير تاسو وګرځي کله معلوماتو کې تاسو کې چې دا فن آشنا خبره ده ځان نه جوړ شي خبره قل ما كونت بيدن من الرسول اوه یعنی امزا ناشنا ده پیغمبرانو نا ما خو بله خبره نده کریم کمچه دو یا اولاک پیغمبرانو خبره ده نا ارکا خبره میکلی ده ستاسو نمخ که وزی کتاب کیو گوله چه موسیٰ علیه السلام را گلی یا بل پیغمبر نا طور در ایو خبره نده کری زخو ناشنا نیمه ده پیغمبرانو نا اونی تا افت زمرا ناشنا لگی زمان تخته و بادر تللی گی یو ډیره ده تاګرا نه دا نو دي نو انا ما ادری بی ولا بكم ازنه پوئګم چې سب کولی شي ما سرا او نتا سرا زنه پوئګم چې تاو سرا د څه کیږي ما درا د څه کیږي ادا انجام معلوم دي دازه چې کمکار کوما د پانجام باندې زدا سوتونه نه کوما چې لا کامیابی کی نه د دې بس زما کو کار در اجازه طيب دري حکم ما يحل بي ولا بكم ما تدا نشتا زنه پويګم چسب کيږي زما سره اسب کيږي تا مشن ترکم حاجه پويګم يابين ما تدا ترسو جي الله تر بني وي ديشه استاد مبارک هم نه بو استاد خلاف کو ان د څنګه آزاد در باندې را دي یاڅو نفتہ دیل میں غیب اگورا رج شرک فی العلم پیغمبر دے لاللہ محبوب دے او بیان پا غیبو باندے نا پوئیے کی سنگے حدیث فاک کی امیلو کا واللہ وانا رسول اللہ واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعلو بی ولا بکم قسم پالا دے عزد پیغمبر ونن پوئیگا مجمع سر بسکی گی تاو سر بسکی پیغمبر تدایلم نشتاه برخ سو د جہادر دایلم مالوم شیراش زما د موارث انه د تالتون کومه سوزي موارث ان اتابو ذات اوبدارنه کومه الا ما يو ها اله يج مگر دانه کتاب او زه وه کو لشماتا زو ما زو پر دغه کتاب منن ما هغه بسراوانه ما دغه مز موارث دغه وما انا إلا نذير مبين ان امضا ما غارون كيفكارا طازما شان ذماري وغورى من صار زمان سي چه بتاسو تین هزار کوما چتاسون كما ما يوها الي چه زبقل لاغي تابدار او قتاسون ما نه نه بز بتاول ير چواری بیا ورپسی انجام خراب دے عذاب دے مصیبت دے دا شاند دے پیغمبر او گورا ار مسلمان پاکار دے چداسی او ایخا چیزا ماکار داری چیزا مسلمان شم بس تا اللہ زند تا تابدار شمان دا با حکام و روان شم نور فکرونا سوچونا لکم چا سر ازی حالات پا جون کی تاگی دے سر تعلق نشتا انا خبری دا نو کتاب کې واقعیا شي انګريز مسلمان شه چې څنګه مسلمان سردا ته او تابعدار شه نو دې ګیره او ساتل خو ښه یاست نه یا تا ورته وي نو او کتاب ولې چې کوم نه خې سیبو دا غار ته اسلام قبول کو نو دا کو سدمرا لویا خبره زریو تاهن حکم نه ديسته دا دغیره پره هوځه هممره امبار ټین نه دي ناغور ته وې جماعت اسلام قبول کو نو ځمازه موارضا جزبه د خپل احکام ملم او باقي کېږي د بلچا تقسیم دنه محتاجه چدای اتا ری با احکام او کې ماده تقسیم کې چدای ضروری دی دا غیر ضروری ما خو د هغه حکم تابع یم لیکسی نه اعتاد ویل الا ما یحا الیه ذات عبادنکم مگر را کتاب جو هی کولې شما تا زو مگر يرون کې اخकारा کله چې نبی علی صلواۃ و سلام دې علم دې کتاب شهرت شو نو مشرکان فکر شو ناغي بیا ګربه دل یو په لمه معلومات کوڅه پته لګو نو یمودو کی د بازه او جوړې دوه لمانه ته په سونه وکړل چتا څه وای راځي ځړی کی تاسو او ان دی اضا ناغي ورته وې چې بالکل زمون کتاب کې ردی په پیغمبر پیشګوی راغله او دې ځای نه باغوت مستقل اقرار وکړي بالکل دا خو زمون کتاب کې شتا انشاء اللہ وخت آخر وقت کے ردے بنو اسرائیلو دا اقاربو پلوانو بنو اسماعیل نے او پیغمبر پیدا کئی امون چی رد بارکی کممو قورو ردت آوتاو خبری بلکل دا سیعہ گا دے نخبکی پورا دے ردے پورے ورطوویقا جداغا پیغمبر دے اغالفاظم دا تورا داسیو ستا پتاسو کے او پیغمبرو جتوما ستاسو را پیغمبر پشان بئی او را قرآنو مغل اغسط سور پرهما ذمل کی ویلو ان ارسلنا الیکم رسول ان شاهدنا الیکم كما ارسل الله الى فرعون رسوله القران المجيد ودار خبره قل ارايتم هو اردا خبر راکه ان كان من عند الله كشريوي دا کتابو دال طرفنا او يقين الجدي وغفرتم لي اتا سو كفر کنے پدی باندي وشهد شاهدان او گواهی کړدا یو گواه من قرآن قرآن گواهی منبني اسرائيل اد بني اسرائيل انه علامه عليه و صدق معنی ده چې بني اسرائيل نه حق کتاب ده, ده, ده صحیح کتاب ده او شاهدان غنورمو خپلوی شاهد شغه موسی علیه السلام او دا کتاب ناقام د دې تصدیق کې دلیل ناکلې موسی علیه السلام دی آیات کوم او رسوم دونه سوم کې نوای کنه خبر را کې خدا کتاب حق دی تاسو په کفر کړل اده بنی اسرایلی اول وی گواه پدې باندې گواہی کړو چې حق دی د تصدیق کې کړی فمن اصدق الايمان راوي پدي واكبرتم او تاسولوي کليدا نو خبر راي كه فمن اظلم منكم جستاسنوي گمراه سوخته بل روح المعنوي دغه ان كان شرط جواب دي جدا كتاب حق دي ادا سو نه من نو ان الله لا يهدي القوم الله هدایت نه قوم, قوم ظالمان او تا چو سره ده پوهه اود معلوماتونه هغه ده الله کتاب نه منې استکبار کړي انکار کړي کوبر کړي زداخلوي ظالم ده ده زالم ل الله توفيق نه ورکه چې ده حق اله بل نو ګورا چې تاسو څه کېد نو کله مشرکانو کې انداس یو چې خبره به سننه ما نه ل خوزه دا آينه او بالله دخل او مقاطع او اخبال الله فبات الشعوة ضد عنات كرابل وقرانوية فقال الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَاِيَا كَفَان جِ كَافِرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا فَحَق دائِ كَفَانُوا كِهِ مُؤْمِنًا لَوْ كَانَ خَيْرًا فَجَرِوِهِ دَا دِن غَرَ مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهَا ديبان ومخشوه زموغنا ديتا مشركان وقور د د توغور دغه چاقه بول کړي دی ا دینه چې ولا مان دي وين دي خربا کمزور خلق دي خنو دي بلک دن قبلو مرتبه به حاصل ولا امو چې تم را پوواو چې خلکونه موږ دا شان دي پاتې نمون له کتاب دغه بیا ته مګی د الله انصار شي ویل دي چې صحابه له الله د رشا ورک جو نہ غورا باه غالب کړو په دې خلقو باندې دې بسوی لوکان خیرم ما سبقونا الیه کځا دین غرام دې بنا نبی نو ما کې شی دمره خو شهادت وکړه صحابه دین تا دار چانه مخ دیو جو مفسره غقال ذکر کړو مشهور لما یې اکثر وی تقاریر کی ابن کثیر رحم الله صدا داهله سنت والجماعت فیصله ده اما اهل سنت والجماعت په یقولون فی كل فعل و قول لم یثبت علی الصحابۃ هو بدعت او هر قول داغه بارے که له سنت دا فیصله کی چکه صحابون نے نقل ناګه بدعت وی نشه ولی زکا چې د دنیا او دا سنو مگر دی و تر ټولو نمشکیشو صفات داریداو نیو کار چې داغه نه نه نو تاسو څنګه دا وایي چې دا دا ثواب دې دا اجر دې او دا خیر نه غواړ دا خیر کارونه ټول اغي کړو امرکه شی وته ګور سه حابو یا دا غي اعمالو معیار دې کنا دا خلق لپاره نمونه نه دا مشرکان اعتراض کو زجر دې دا غي په دی قول باندې چې کله اذن غواره نمونه وړو په خپل مخ کې شی دین واقيذ خپل زړه عينت د وژن وروسته بادشه و وايي لا ميا تدوبي اګلا چدي هدايتونو مندو په دې سره پس يقولون نذرت چدي بواي هاذا افكون قديم دا دروغ دي په خواني ایمان راون الله هدايتونو مندو نو اس اګجي ودا دروغ دي په خواني او قران المجيد وینا دا په خواني دروغ نه په خواني رشتي دي دليل نقل رسول الله عليه ومين قبله كتاب موسى اما كرده قراننا كتاب ده موسى عليه السلام اماما ورحمه شنو بيشوار رحمته اماما مقتداه بيشواو راهنمائي خلق القتا فلا لا يقولا او خلق الخلق الدبار تجا هذا غير بيداري كلامنا ندغاش ان صفات ددي قراننا لكن आगे आगे ما كتابو اولا غی حامل جو مساء علیه سلامو دیو قرآن تصدیقی کلی و هادا کتابان اولا غیز مشان کتاب و قرآن مجید مصدقون تصدیق کون کلی لاغی کتاب و دیو قرآن تقذیب لکی چسو داغی مسلتا اگر دون با لسانا عربیا فجبا عربی کی لیونزر الَّذین ظلمو چو یر ای آخلقو چو ظالمان دی اپا اقبل عنادو زد کی اختدی اوجا کتاب منینا جماح کی وگنا اللہ دے ہدایت نہ محروم دی ولی صلیم اختیار کر استکبار کی جدا خلق پہ ہویا رہے او شان امام سبم دے دا پیغمبر دا ولی وگنا ان نذیرم مبذ چہ پیام بارے یار ان کے ما او لی انذرکم به و من بلغ چتا سون اور یہ رے دوبارہ لمحتنا نو ذالیک عمل خلق قران مجید رستم اشارہ ذکر کی نیک عمل و خلق ال سوق دی اگے پیرا صفات ذکر کی اور بشارت ان الذين قالوا یقینا ان خلق جوائی ربنا اللہ و رزمن ثم استقاموا بیا فلک درگی پے باندے انہو ذکر مستقيم اور کلک خودري کي پدې باندې او عمر رض الله نو بډي او سخت الفاظو کوي نو ما صلي امني ربنا الله او بیا يا هو فال خن ذلک داري بغو کي دانا نه پزانت سم مستقام کلک شي پدې مثلا توحید باندې ربنا الله دې کوم ځای نازکړه دې دې قران نازکړه کتاب مصدقن دې کتاب نه مثال ذکره او بیا په هغه مثاله باندې کلا کېدل ترځ چې ټوکلې هم شي او شي کېد کلی شي نو او لري نه د استقامت هم دې پران نه تا کړي ویلي وکاله چې بیا کلا شي فلاقوا علیهم نب يروی په دی باندې ولاهم يحفظون ان بدیغم جنیکی دغه پار غرتل تخیر راځن گیواکه بیا رڼا نشته ر او و دنیا بس خفکان او غم نشتره سوی ارسو امون اکره ارسو ام تراؤن او چه کم قیمتی سی تو اغدیتی مولی ده اقرار ده او کو تلیه دو او حدانیت او بیاب ایک لکشن دادو فیدی دی شیره او غم بانی نو پاتی سیدی اولایگ اصحاب الجنه دا خلق و جنتی اندی قالبین وی آمین شب بیدی جنت کی جزا ان بی دا بدله لپاره ضراب درامل جديده ترغيب دي ليك عمل ته چتا له والا جنت درکي او تبا ځنه کې نه کې نه کې عمل وکي يار اوقات چي ورځي کې نه غم دا او جنت دي نو وصل ته کې هميشه اذان اور سنو او دي عمل کول الله تعالی ناشو دایو هيڅ ذکر شورا یو با جن هيڅ تر اخره pore ذکر کوي د دې زینرستو ها دې کې مخکي اشاره او حقوق الله ته قالو ربنا الله دلال چکهم حقوق دي نو دا محسنین بندگان دغه حق ادا کړي او غفر کي نو بلخه حقوق له عباد ذکر کړي صداګي ان کې او وصين الانسان او تاکید کړي حکم کړي انسان دا بوالدې به حق ادا مو رپلار ددې احسان له احسان کولو بے والدے احسانہ مور اپلار سربدی احسان کے خوش لوگ بقی سر بدانہ جگنی اگلی و تکلیف نہ ور کنا بلکہ احسان بوسر ک ایمداد بوسر ک خیگن بوسر ک خیال بہ ساتي او حق جوڑی گے زکا چددا تا پار مور اپلار سمر کلاو نہ برداشت کڑی کی یادش کنا اعمالہ اوم کورہن حمله کوله د لاره د دو په تکلیف او وا ده عات هو کور ها او زه کولې او تکلیف او وحمله و بصلو 30 شهر او درغل د دو اجد کول د پونه په دیر شمیاشتو کې حالاتونه شهرن دیر سمیاشته د خدمت کړه نه میاشت د حمل او یو سمیاشته د پیور کولو د خدمت کولو دایک دی یا دونیم کالا دغه خدمت دپایو او کم نه کم مو دا سپګمیه شته د دا مور ده د پاره خلونه برداشت کړی موصيبتونه تکليفونه دا پریشانه برداشت کړی د پاره وحمله بیا دو حمل لمرد دې ځکه اگر وسو د پیدائش نه پلاسو کې ګرزول سمرہ تکلیفې تمور د پاره او ارواخ ده ده پاکیت تنظیم کولې خیال ساتلې ډېرې غانه خبرې ورځه لکه ماشوم چرالو شه د غوندو د وشتو شه نمور پس غوند راوازه تا نموري وشته دا, دا, دا, دا شانته پلار پس سترګې راوالولې او زورنه او تاو خلا حدیث پاک کې راځي چې نبی له سلام نه تاسو شو چه ما باندې زیات حق د جاری نبی لو استاد امور بيوي بيارا باندې چاري وي استاد امور بيوي وي استاد امور څلورم زل باندې وي استاد افناد مفسرين دا غنيو نقطا معلومي حديث وسر د قران تفسيري کړه د حضرت النبي عليه الصلاة و السلام وي بیا قران کي ګور دا ځای راغلو جيون زلي وي حکم کړی یم انسان ته به والدې په حق زموږ بلار د دې نو دې کې او ذکر شو بلار فر دیم عملاته او موه کرهن حلال کړل دلړه مور دد په سخته تکلیف سره نو ځین زل د مور ذکر رايي او وضعات هو کرها او دې گوللې دلړه په سخته سره درې زل دمور ذکر دی ذکر راغلي نو ځکه حدیث کې د حقو د ذکر کړو او د پلار ذکر راغلی د بیواال دی دا, ای دا ای نو د پلارې په سلورن غلبان دی وي وجهداره چې د پلار په نسبت د مور حق ډیر دیات دی غ ژړ قرارونه تکلیفونه خدمتونه برداشت کړي او د مور په زړک ک جکم محبتی داې خالص محبت د بل چا د خپل اولات دپاره دې ووج چې د مه پلار دعاگانې چې اولات دپاره غواړي ناغه ډیرره تږي او داگه دیرلوی عجر و ثواب دے او سوچ بکار دے کنا چه او سڑیخو مور تا او داگه حق تاوگوری چمانا با اللہ تپوس کی الله دا اللہ تپوس بانده یقین نئی ماعاظ اللہ دیر دیر خبر دا چه دیو سڑی دا ذهن واقع دے کنا چه دا قیامت غم وصرنی چه اللہ با تپوس نو کم از کم دا معاشرے پا نظر کی اگا سپک معلومی گی خلق بدوی تو چید اگه این خوزان بچ کی اگه اگر خدمتو کی حق ادا کی دیزه ای که با نیک بخت اولاد ذکر کی نیک بخت انسان چید اگه اقیده سیده موحد دی تو اگه اگر اگر اگر سراغ و رسنگ سلوک دی سنگ خیل ساتی حتی اذا بلگ اشده تردیبولی چید اگر سید بلوکتا و بلگ اربعین سنه اگر سیده سلوکتو تدې کې عقل پرش انبيانو نه چې نبووه تور کړه نو سلويم تو عقل دې بالکل کامل شي او برابر شي ال اعتراض دې پکې څوک انمو دې سلويم تو کالو کې عقل پرش دې راته دې انسان پاتیاو کالو کې عقل پرانش یا سلويم کالو دا ور اصل ار را عقل را نهږي چې زمما غريب لار دې يا غريب مړه نو بدره حکم دی په انش نیکبخ سړی ته وګوره چورسته دا یو مردا قال رب اوزعني ووي عرب زمانه همت را کې مالرا ازما په قسمت کې ولیکه مالدا نصیب کې دا برخه کې ان اشکر اج زو شکريا دي کوم نعمت کلتي ان عند علي د نعمت ها راځ کله مې چکلې تا چون کوم له امات کړي الله څنګه شکريا دي کوم وعلا والده یا افا مور پلار زمان بانده سمرا الوين عاماتی بکلی فنلازز ازاوی شکری یاد اکن پلار مورم قسمو نیکنن نا. نوچمال ده مسلمانان مور پلار راکنن او دا دالوی احسانو چه یعنی زمان ده پارا پا دومره خیر اگرده ده تا ما بایدانی پیدا کلم زمان ده پیدایش سبب ده اگرده ادغشان اغیل رسی حت ورکلی او دنیا کې پیدا کېدل د نومې او مختلف قسماته سم نعمتونه وانا عمل صالحا او دا توفیق راکې جوزه عمل کوم نیک چې استاد رضای دردا هو چې ته په رضای استحقمدکم د مور خپل حق مدکم نونه یک بخ سره چې خپل مور خپل خیره ذاتلې نو هغه خپل اولاد د پاره مسال کې چل زما اولاد دا سره لوی کې چې زما خدمت ازما د پاره د رواه سبب ولا ګرځي واصلح لي بيدريتي اسلاو کې زما د پاره زما پاولاد کې اني تبت اليك يقينن ذاتوب واتم تاتا كما نسکو تايشي الله تا په حق کې يار د امور پرلار په حقوقو برکو له کې اني تبت اليك تاتا توبو واسم نپويدن تروسا نو توبو واسم الله ما ته معفيو و انی من المسلمین او یقینا زیمن مسلمانانو اطاع بدارونه ز هغه اطاع بدارو کوم ځکه احکام ز شم کولې ز بنای نه کوم بلکه الله تعالی غوړم چې تر الهمت راکی چرته موږ الله ایست پکې نه خبره